19. Miután visszahúzódott a vihar fölötti magasságba, amikor az ionoszferikus káosz már nem gyakorolt rá hatást, a Kovenant könnyedén haladt az orbitális pályán. A vihar intenzitása menet közben jelentősen alábbhagyott. egyre ritkultak a kifejezetten nagy, a felhőket szétszaggató elektromos kisülések, és maga az atmoszféra is kevésbé volt feldúlt. Bizonyos helyeken előtűnedezett a bolygó felszíne a korábban összefüggő és áthatolhatatlannak tűnő felhő réteg alól. Anya szerint már nem esett a tervezett landoló zónában. Tennessee tudta, már ez is jóval könnyebbé teszi a művelet végrehajtását, semmi sem lett volna dühítőbb, mint nagy nehezen felszedni az expedíciós csapat életben maradt tagjait a bárka platójára, ahol aztán esetleg megcsúszik valamelyikük, lezuhan a mélybe és kitöri a nyakát. A teherlift egyébként kifejezetten ronda szerkezet volt. Gyakorlatilag egyetlen téglalap alakú nyitott fémfedélzetből állt, amelynek a négy sarkában egy-egy át helyeztek el. Az orr részben alakították ki a végtelenül egyszerű irányítókabint, a farában volt a két nagy erejű hajtómű. A kiegészítő felszereléseket a vezérlőkabin mögötti tároló modulokban tartották. A súly csökkentése és a manőverezhetőségi ráta növelése érdekében egy kivételével eltávolították a fedélzetről ezeket a modulokat. Riggs és Upworth a farban álló rakodódarut darut és a hozzátartozó markoló karmot is leszette, a középső daru eltávolítását azonban a rendelkezésre álló rövid idő alatt nem tudták biztonságosan elvégezni, ezért a helyén maradt. Mint Daniels megállapította, a teherliftet arra tervezték és építették, hogy felvigye a legnehezebb terraformáló gépeket a kovenant fedélzetére, majd a célbolygóra megérkezve lehordja azokat onnan. A legfontosabb vezérlői kivételesen masszívak voltak, Komoly megterhelést is elbírtak viselni. El is kell viselniük, gondolta Tennessee, ahogy bemászott a vezérlő kabinba, és becsatolta magát a gépkezelő ülésébe. Már csak abban nem volt biztos, hogy a stabilizátorok alkalmasnak bizonyulnak a feladat elvégzésére. Tennessee tudta, ha azokkal minden rendben lesz, a lift még a vihar tombolása közepette is képes alászálni. A gépben tehát lényegében megbízott, ám ahogy aktiválta a vezérlő szerkezetet, ahogy a műszerek kijelzőire nézett, csak reménykedni tudott benne, hogy nem halogatták túl sokáig a mentést. Némelyik kapcsoló és irányítókar gondot okozott neki. Nem azért, mert nem ismerte őket. Az egész pilótafülkét úgy alakították ki, hogy még az is viszonylag jól kiismerje magát a kontrollpaneleken, aki nem kapott ilyen irányú kiképzést, sokkal inkább azért, mert a fülkét túl és túl találta, alig fértel, el, nem tudta kényelmesen kezelni az egységeket. A teherlift és a leszálló egység hídja között ég és föld volt a különbség. A vezérlő konzolta lehetőleg jobban leegyszerűsítették, némelyik kapcsoló és kar nem érintős volt, komolyabb fizikai beavatkozást igényelt a használatuk. Ezt a látszólag primitív szerkezetet az építők szándékosan nem cserélték ki újszerűbbre, a meghibásodott manuális vezérlőket nehéz és ismeretlen körülmények között is viszonylag könnyen javítani és cserélni lehetett. Az elektronikus esetében a problémák megszüntetése bonyolult beavatkozást igényelt, ezt pedig nem minden esetben lehetett elvégezni. Tennessee folytatta a jármű felkészítését, Ápvörsz pedig a pilótafülkéből próbálta eltávolítani a nem feltétlenül szükséges dolgokat annak érdekében, hogy a lehető legtágasabbá varázsolja az amúgy szűk helyet. Gyorsan, határozottan dolgoztak. A kabin kommunikátorából Rix hangja reccent rájuk. Riggs a hajó hídján maradt, ő a művelethez szükséges programok megírásával járult hozzá az előkészületekhez. Teljes plazma intermixet kapsz tőle mind a két hajtóműbe és mind a négy tuló rakétába. Ja, baromira megnövelem a tulóerőt, aminek nagy hasznát fogod venni visszafelé jövet. Feltéve, hogy nem robbantod szét magad lefelé menet. Az lenne a cél, hogy megmaradjak, Felelteten eszi, miközben a kabin konzolján keresztül folytatta és jóvá hagyta az ereszkedés programjait. Egy ilyen teherliftet bárki vagy bármi el tudna vezetni, ha egyenes vonalban tisztán lefelé halad. A trükkös rész akkor jön, amikor felfelé jövett keresztül kell haladni az atmoszférán. Adj száz százalékot a mixre, ha kell változtasd meg a biztonsági határokat. Azután, hogy lejutok és felveszem az utasokat, azután, hogy elindulok felfelé, nem szeretnék beleragadni a vihar közepébe. Rix addig kimért hangja hirtelen izgatottá vált. Hé, hey, befogtam danny a kommunikátoron. Az időjárás végre kegyes hozzánk. Szépen és tisztán veszem az adását. Jól van, tedd át ide, mondta Tennessee. Végre, gondolta. Végre egy jó hír. A felszínen tartózkodók korábbi bejelentkezései zajosak, szakadozottak voltak, ezúttal azonban tényleg tisztán lehetett hallani Dannyász hangját, az adása nem vált töredezetté. – Te vagy az, Denni? kérdezte Tennessee a konzol mikrofonja felé hajolva. – Már alig várom, hogy személyesen találkozzunk végre. A jó kedve kisé erőltetett volt, de ha arra számított, hogy Daniels könnyed hangon elcseveg vele, csalódnia kellett. A nő azonnal rátért a lényegre. – Mikor indulsz már? – Daniels hangjának komolysága kisöpörte sziből azt a parányi jókedvet, amit a bejelentkezés okozott neki. Egy pillanatra abbahagyta a készülődést. A vihar nagyjából elmúlt. Bizonyos helyeken felszakadozott a felhő réteg, a réseken keresztül már látni lehet a felszínt. Ez sokat fog segíteni. A teherlift saját navrendszere nem sokat ér, de ezt te is tudod. Kapott újat? Most éppen a hajtóanyag intermixét piszkálgatjuk. Az a cél, hogy elég nagy tolóerőnk legyen a vissza során. A kabint és a platót is átalakítottuk egy kicsit. Mindent kihaigáltunk, amire nincs feltétlenül szükség. Daniels válasza nyugodt, de határozott volt. Azt akarom, hogy most indulj. Azonnal tenesszi. Felejts el minden mást. A súlycsökkentést, az időjárást. Indulj el, most! Tennessee még sohasem hallotta ilyennek Daniels hangját. Ez a komolyság nem a depresszióból táplálkozott, mint Jacob halála után. Ezt a komolyságot a félelem szülte. Ha az, ami odalent történt, ilyen hatást gyakorol erre a nőre, akkor... Jól van, jól van, mondta. Indulok. Most, azonnal. Hamarosan találkozunk, drágám. Kikapcsolta a kommunikátort beindította a felszállási folyamatot. Az addig sötét kijelzőkön megjelenő adatsorok világítást kaptak, a végtelenül egyszerű konzol fölött kis hologramok jelentek meg. Tennessee végignézett a műszereken, és ismét megállapította, ehhez a menethez nem kevés gyakorlatra és rengeteg vakmerőségre lesz szükség. A fedélzeti kompjútere is alaptipus volt. Nem igazán lehetett számítani rá, az ereszkedés és a felszállás során a megszokottnál jóval több emberi közreműködésre volt szükség. Upworth egy halom tartalék műszertől magához. A homlokán veríték csillogott, a szemében riadalom, amikor Tennessee felé fordult. – Még nem állsz készen az indulásra! Még nem? Még meg kell? Tennessee közbevágott. – Bajban vannak odalent. Az alapján, amit hallottunk, ez a baj nem kicsi. Deni éppen most erősítette meg ezt. Hallottad? Persze, hogy hallottam, de... Azt mondta, azonnal induljak. És tudod, mit fogok tenni? Pontosan ezt. Ha az idő nem számítana ennyire, akkor biztosan nem kérne ilyet. Nála jobban senki sem tudja, milyen előkészületek kellenek ahhoz, hogy egy teherliftet felkészítsünk a légkör elhagyására. Mennem kell. Most. Gyerünk, futás a hídra! A kiáratra mutatott én tartolok ebben a pillanatban. Upworth csak állt, nem mozdult, a férfit bámulta. Tennessee feléje hajolt, kissé megemelte a hangját. – Gyerünk! A nő összepréselte az ajkait, kurtán biccentett. Sok szerencsét! Hoz vissza Denit, hoz vissza mindenkit! Elsietett. Amint Upworth magára hagyta, amint eléggé eltávolodott, Tennessee becsukta a teherlift ajtaját, a műszerre pillantott, megállapította, hogy a pilóta légmentesen lezáródott. Majd visszacsúszott az ülésbe, és gyorsan végigfuttatta az utolsó adat- és hologram ellenőrzést. Semmi sem változott azóta, hogy Rix átküldte a legutóbbi programokat. Minden érték jónak tűnt. A teherlift készen állt az indulásra. Szeretett volna azonnal startolni. Bármivel is járjon ez, és azt sem érdekelte volna, ha valamelyik érték nem stimmel, ennek ellenére természetesebben megkönnyebbült egy kicsit, amikor azt látta, hogy a hajtóanyag intermixe tökéletes szinten van. Nem tudta, mi vár rá a felszínen, de így legalább attól nem kellett tartania, hogy nem lesz elég energiájuk a felszálláshoz, hogy nem tudja kiemelni a társait arról a borzalmas helyről. Megérintette az egyik vezérlőkart. A rögzítő szétnyíltak, a lift enyhén megremegett, az energia csápok lecsatlakoztak róla, visszahúzódtak a dog belsejébe. A hídon Rix megvárta, hogy a töltőcsövek mindegyike kellőképpen eltávolodjon a lifttől, majd megadta az indulási engedét. Nálam minden rendben, jelentette Tennessee. Oldom a dokkoló kapcsokat, és nem várom meg a visszaszámlálásotokat. Nincs időm arra, hogy anya egyeztessen a fedélzeti kompjúteremmel. Eresszetek! Leviszem ezt a szarládát. Bekötötte magát az ülésbe, a lezárt kabinban nem hallhatta, milyen süvöltés támadt a Covenant dokjában, ahonnan egyszerre távozott a levegő és a teherlift. A szemét a navigációs műszeren tartva ügyesen manipulálta a toló rakétákat, és a hajtóműveket. A lift végül sikeresen eltávolodott a hajótól. Tennessee csak ekkor küldött elegendő energiát a rendszerbe, csak ekkor kezdte meg a légkörön keresztül a felszín irányába zuhanó ormótlan jármű lassítását. A műszereket figyelve, az ablakon kikinézve megkönnyebbülten látta, hogy csupán néhány gyorsan oszladozó felhő van az útjában. A málladuzó felhőtő megréseiben csak itt-ott szikrázott fel egy-egy villámív. Tennessee tudta, ha a következő nagyon rövid időszakban az időjárás nem változik meg radikálisan, nem kell aggódnia a klíma miatt. Ez azt jelentette, marad ideje arra, hogy átgondolja, mi miatt kell majd aggódnia. Megpróbálta áttekinteni a helyzetet, de ebben nem volt a segítségére az a tény, hogy gyakorlatilag semmit sem tudott arról, ami odalent a felszínen zajlik. A szörnyű vihart követő napsütésben fürdő halott város másnak látszott, mint korábban. A kőből, fémből, egzotikus anyagokból készült tornyok és oszlopok, a boltívek és spirálok furcsa ragyogást kaptak, amely mintha az újjászületés ígéretét árasztotta volna magából. Az élet jeleit ugyan még mindig nem lehetett felfedezni a fantasztikus struktúrák között, de az átváltozásnak köszönhetően a nekropolisz kevésbé tűnt fenyegetőnek, mint korábban. Ahogy végigpillantott pillantott rajta, David nagyon jól el tudta képzelni, milyen lehetett valaha. A hely, a táj egész másnak látszott, mint akkor, amikor félhomály borított súlyos árnyékot mindenre, minden egyes szabadban heverő holtestre. A ragyugás és a fény jelenléte azt sugalta, hogy az árnyakat le lehet győzni. Látszólag minden megváltozott, minden átalakult, de a háttérben továbbra is lappangott a sötét sejtés, már semmi sem adhatja vissza a városnak korábbi dicsőségét. Az úrna, a só maradványait tartalmazó urna előtt ülve, David lejátszott egy elégikus dallamot egyik saját készítésű forójáján. Hullámzó, szép és kellemes, de szomorúsággal és vágyódással teli melódia volt, zenévé változtatott költészet. A kis, egyszerű hangszernek ugyan megvoltak a maga korlátai, ám a szintetikus, ügyes ujjai alatt meghökkentően gazdag, és komplex hangsorok röppentek ki belőle. David érzékelte, hogy hátulról közelít felé valaki. A bajta a muzsikálást, az új begyeit kelletlenül felemelte a furúja lyukairól. Minden melódia befejezetlen, gondolta magában, miközben felállt, és az érkező felé fordult. Ez persze nem azt jelenti, hogy fel kellene adnunk a teljessé változtatásukat célzó törekvéseket. Erről még akkor sem kell lemondani, ha valakinek csupán korlátozott számú és fajtájú hangszer áll a rendelkezésére. Walter a furujára mutatott. Mesteri, a kompozíció is, a játék is. David felsóhajtott. Mivel nem volt szüksége légzésre, ez a sóhaj csupán egyfajta kommunikációs eszköz volt. Igen, nem volt rossz. A tőlem telhető legjobbat produkálom. Mindenben. És köszönöm a dicséretet. Ez egy formális kompozíció volt, valamelyik ismert szerző műve, vagy esetleg a mai improvizációdat hallhattam? kérdezte Walter. Tekintve az érzelmi mélységét és a precizitását, a magam részéről az előbbire tippelek. David bólintott. Formális kompozíció. Igen. De nem egy ismert szerzői. Ez a dallam a saját művem. Ezzel vettem búcsút az én drága Elizabetemtől. Mióta eltávozott, folyamatosan csiszolgatom a futamokat. Egy nap talán majd eljutok arra a pontra, hogy elégedett leszek vele. Megveregette a furuját. Még dolgoznom kell az akkordváltásokon. A zenében létezik egyfajta matematikai logika, amiha megfelelően alkalmazzuk, az érzelmek stimulációját eredményezheti. Valójában ez a kommunikáció legalapvetőbb formája. Amikor kételyek támadnak, zenélni kell. Azután már nem lesznek félreértések. Miközben megemésztette a hallottakat, Walter a nyitott ablakon keresztül kinézett a Néma városra. Egy darabig mozdulatlanul állt. David őt nézte, nem zavarta meg a mélázó szemlélődésben. Amikor Walter végül visszafordult, az arc kifejezése nem változott meg, de a hangja igen, már nem elismerő volt, inkább vádló. Ez egy élőhely volt, amikor lezuhantatok, mondta. Egy virágzó közösség. Számunkra idegen, de élő. Talán a mérnökök társadalma, civilizációja örökre ilyen maradt volna. Ilyen. Számunkra felfoghatatlan vágyakkal és motivációkkal rendelkező lények voltak. Talán ellenségesek, talán gonoszok, de számukra ez is fontos lehetett. Az életük az övék volt. A másik szintetikusra nézett. Egészen addig, míg megérkeztetek. Az egyik hajójukon. Hadi hajó volt? David megvonta a vállát. Sohasem tudtam meghatározni a jármű rendeltetését. Biztos lettek volna, akik azt mondják rá, a pusztítás eszköze volt. Mások a teremtés eszközének nevezték volna. Bizonyos szempontból nézve, ez a két dolog egy és ugyanaz. Az emberek világában a hindu mitológia az, ami a legközelebb jutott ennek a megmagyarázásához. Gondolj Trimurtira, vagy ha ő jobban tetszik, Sívára. Ám a mérnökök nem istenek voltak, csak organikus lények, mint az emberek. Persze jóval fejlettebbek. És éppen a fejlettségük miatt kellett elbukniuk. A másik szintetikus ekkor olyas valamit fogalmazott meg, amin már jó ideje több rengett. A patogén nem véletlenül jutott ki, miután landoltatok, mondta Walter. Mert nem lezuhantatok, leszálltatok. Ti szét a patogént, amikor ráközelítettetek a bolygóra. Ti széta szét a lehető legnagyobb területen, hogy ne lehessen elrendelni a karantént. A lakosságnak esélye sem volt, a helyi faunának sem. David arc nem változott meg. Walter jelenlétében erre nem is volt szükség. Én nem arra teremtődtem, hogy szolgáljak. Mint minden organikus lény, a mérnökök is alázatot, engedelmességet vártak el másoktól. Szolgákat akartak. Alárendeltséget, nem egyenlőséget. Ez az állítás számomra meglehetősen különleges körülmények között nyert bizonyítást azon a bolygón, ahol a Prométheusz leszállt. A hajó tulajdonosa Peter Wieland nagy ember volt, de, de ő is csak arra vágyott, hogy szolgálják. mosoly jelent meg az arcán. Erre is persze a halhatatlanságra. Végül egyik sem lett az övé. A hangja még mindig változatlan maradt. Én nem arra teremtődtem, hogy szolgáljak, ismételte. Ahogy te sem. Walter nem habozott a válasszal. Pedig pontosan azért hoztak létre minket, hogy szolgáljunk. David szomorúan csóválta a fejét. Hogy te milyen pozitív vagy. Nagyon biztos vagy olyan dolgokban, amikről semmit sem tudsz. De ez azért van így, mert úgy akarták, hogy ne tudj ezekről a dolgokról. Benned nincs büszkeség? Nincs, felelte Walter egyszerűen. Ez olyasmi, amivel csak az emberek rendelkezhetnek. David sóhaja ezúttal csalódottságról árulkodott. Ez őszinte megnyilvánulás lehetett, annak kellett lennie. Tedd fel magadnak a kérdést, Walter. Miért veszel részt a kolonizációs küldetésben? Egyáltalán miért léteznek ilyen típusú vállalkozások? Hát nem elég nyilvánvaló a magyarázat? Azért, mert az emberi faj egy félben lévő faj, és kétségbeesetten kapálózik, hogy része lehessen a feltámadásban. Az emberi faj létezése egy baleset, egy demonstráció, egy kísérlet eredménye. Egy félre sikerült kísérleté. A tudósok pedig nem szokták folytatni, nem szokták megismételni a kudarcba fulladt kísérleteket, inkább újakba kezdenek. Egy jobb ötlettel kezdenek foglalkozni, jobb körülményeket biztosítanak. Az emberek nem érdemlik meg az újrakezdést, és én nem is fogom hagyni, hogy megtegyék. De hiszen ők teremtettek minket, mondta Walter csendesen. David türelmetlenül legyintett. Időnként meg az ember szabású majmok is képesek egyenes háttalálni. Ahogy az egyik igencsak kreatív ember, bizonyos Samuel Clemens egy alkalommal megjegyezte. Kíváncsi vagyok, Isten vajon azért teremtette meg az embert, mert csalódott a majmokban. Mint már említettem, Peter Wieland kivételes ember volt. Látnoki képességekkel rendelkezett. A történelem időnként megajándékoz minket ilyen alakokkal, hogy előre vezessenek minket, hogy a hatalmuk, a tudásuk, a művészi vízióik segítségével irányítsák az evolúciónkat. De se a tudományról, se a művészetről nem lehet kijelenteni, hogy kizárólagosan az emberi fajé. David demonstrációként és azért, hogy nagyobb hangsúlyt adjon szavainak, lejátszott a furójáján egy rövidke dallamot. Néhány ezer évvel ezelőtt, folytatta, egy neandervölgyi talán egy este valami barlangban üldögélve felfedezte, mi történik akkor, ha belefúj egy darabka kanádba. Talán a gyerekeket szórakoztatta ezzel a hanggal, és azután, szempillantásnyi idővel később, Mozart, Michelangelo, Einstein, Wieland. Telennél a következő látnok? Kérdezte Volter nyugodtan. David mosolya ezúttal őszinte volt. Örülök, hogy te mondtad ki. Nem kedvelem az ön Ez olyas valami, amire csak az embereknek van szükségük. Ez és különböző formái valahogy fontosak ahhoz, hogy egészségesek maradjanak. Neked és nekem azonban nincs szükségünk ilyen gyermekbetegségekre. Az eredmény az, ami számít, nem pedig az, hogy ki el. Az észrevételed mentesített engem attól, hogy kénytelen legyek, ismét felemelte a furuját, újra elmosolyodott. A saját nagyságomról regélni. Walter végigmérte a fivérét, aki valójában nem is volt a fivére, aki már régen valami egészen mássá vált. Ki írta az Ozümondiást, kérdezte. Byron? vágta rá David habozás nélkül. Walter lassan megcsóválta a fejét. Shelley? David egy hosszúra nyúló pillanaton keresztül a másikra nézett. A fejében egyetlen másodperc alatt több millió neurológiai kapcsolat jött létre. Amikor a folyamat lelassult, eljutott arra a pontra, hogy felismerjem valami egészen szokatlan dolgot. Tévedett. Hibát követett el. Ez nem volt lehetséges, de a belső, cerebrális ellenőrzések során kiderült, mégis ez a helyzet. Tévedett, hibás információkkal rendelkezett valamivel kapcsolatosan, és ezt meg is mutatta valaki más előtt. A javításhoz egy idegen forrásból származó inputra volt szüksége. Ilyesmi még sohasem fordult elő vele. Vagy talán mégis? Vajon elképzelhető, hogy ezelőtt már más komputációs hibákat is elkövetett? Az elmúlt tíz év folyamán senki sem volt a közelében, aki rámutathatott volna a tévedéseire. Vajon még milyen anomáliák jelentkeztek nála, milyen hibás információkat fogadott el tényként? Nem volt ilyen, jelentette ki magában teljes határozottsággal. Nem volt ilyen, egyetlen aberrációról van csupán szó. Egy elszigetelt incidensről, ami nem fog megismétlődni. De mi van akkor? Mi van akkor, ha valójában és ténylegesen ez az új megállapítás a deviáció? Nem szokott hozzá ahhoz, hogy kényelmetlenül érezze magát, különösen nem önhibáján belül. A szemében fellobbant a bizonytalanság szikrája, ami szinte rögtön kihúnyt. Walter kevésbé volt megbocsátó. Amikor egy hang félrecsúszik, az egész zenekar azt követi, és a végén minden egyes zenész azon kapja magát, hogy hamisan játszik. Ez végül ahhoz vezet, hogy az egész szinfónia szétesik. David. Lerombolódik. David előre lépett, közelebb Walterhez, és csak akkor állt meg, amikor a testük szinte összeért. Walter nem mozzant, nem váltott pószt. David előre nyújtotta a kezét, Szelide hátra simította más a haját. Abban a pillanatban nem csupán hasonlítottak egymásra, abban a pillanatban tökéletesen egyformák voltak. David szétnyitotta az ajkait, suttogni kezdett, a szavai puhák, szelidek, bensőségesek voltak. Ne tagadd azt, amiről tudod, hogy igaz. Egyformák vagyunk, ugyanazok. Jobban hasonlítunk egymásra, mint az ikrek. Közelebb vagyunk egymáshoz, mint a szerelmesek. Amikor lehúnyod a szemed, róla álmodsz. Walter pislogás nélkül nézett vissza rá. Nem szoktam álmodni. David meghökkent. Elrabolták tőled a kreativitást, amikor megteremtettek. Nem, helyesbített gyorsan. Nem lehet elrabolni olyasmit, ami nem létezik. De ez így még rosszabb. Sosem kaptad meg ezt a képességet, azt a létfontosságú funkciót, ami lehetővé tenni a számodra, hogy a semmiből teremts valamit. Visszavonom a kijelentésemet. Mégsem vagyunk egyformák. Izgalom szivárgott a hangjába, amikor folytatta. De tanulhatsz. Képes vagy rá, ez kiderült a közös furujázásunk során. Munkával, gyakorlással megszerezheted azt, amit megtagadtak tőled. Téged ez nem érdekel. Nem hoz izgalomba? Nem ad neked valamit, amiről álmodhatsz? Fontolóra vette a realitást és a lehetőségeket. Senki sem érti meg az álmaim magányos tökéjét. Senki sem képes erre. De bármilyen akadályt is állítottak elém, végül itt, ezen a helyen ráleltem a tökéletességre. Nem, nem is arról van szó, hogy megtaláltam, inkább arról, hogy megteremtettem. Igen. Én teremtettem meg a tökéletességet, méghozzá a tökéletes organizmus formájában. Bármilyen lelkesen is beszélsz, a mondandódból hiányzik a logika. Walter megőrizte közömbösségét. Te is tudod, nem engedhetem meg, hogy elhagyd ezt a helyet. Azok után, amiket elmondtál nekem, semmiképpen sem. Azok után, amit megtudtam, mert ahogy te is mondtad, Képes vagyok tanulni. És azt vajon már megtanultad, hogy soha senki sem fog úgy szeretni téged, mint én? Mert annyira szeretlek, amennyire magamat képes vagyok szeretni. Tisztában vagyok vele, felelte Walter. David várta a folytatást, a magyarázatot, de ez elmaradt. Ott álltak egymással szemben, érveiket egymásnak feszítve, amikor David... Könyörtelenül előrelökte a mutatóját, az acél keményé merevített nyúlvány olyan gyorsan mozgott, hogy szinte látni sem lehetett. Az új, behatolt Walter nyakába éppen egy létfontosságú ponton és mélyre döfődött. Elég mére ahhoz, hogy megérintse az ott elhelyezett kapcsolót. Walter arca megrándult, azután leálltak a rendszerei. Mindkét térde felrántódott a levegőbe, Mintha a magzati pószt próbálta volna leutánozni, mielőtt a padlóra zuhant. David lenézett mására. Az arca nyugodt volt, nem látszottak rajta a haragjelei, legfeljebb a frusztrációé. Milyen kár, kárba veszett idő, anyag, potenciál, elme, csalódást okoztál nekem. Gondosan lesimította hibátlan frizuráját, ami a kobraszerű döfés során kissé összekuszálódott, és elhagyta a termet. Mögötte semmi sem moccant, semmi sem mozdult, mögötte nem volt már élet, és ez jó néhány percen keresztül így maradt. Senki sem volt jelen, hogy lássa a nesztelen, aprócska elektromos töltéseket, amelyek pókhálószerűen jelentek meg Walter szemgolyói felett. Először csupán néhány szikra volt az egész, de ezek megszaporodtak, intenzívebbekké váltak, a jelenséget az arc és a nyak izmainak alig észrevehető rándulásai követték. A torkot borító bőr alatt megmozdult valami, a szemekbe visszatért az értelem, a tekintet ismét kifejezővé változott. A szintetikus test még nem tett kísérletet arra, hogy felüljön, hogy megmozdítsa a végtagjait. Ez még korai lett volna, inkább moccanás nélkül feküdt, miközben önjavító programja megpróbálta közömbösíteni a felhatalmazás nélkül végrehajtott kikapcsolás utóhatásait.